жодного разу не поквапили. Ну, певно, містер і місіс живуть душа в душу? В очікуванні відповіді промайнуло кілька сторіч. Готовий заприсягтися, що я не збирався вдаватися в подробиці чужого життя. Але цікавість дізнатися щось більше, аби знати, як діяти, взяла гору. замислився. «Я не вдаюся до обговорень господарів, – сказав він. – Поважаю. Промовивши це, я влігся на лаву, а вдав, що збираюсь спати. Пол здивовано поглянув на мене. Я бачив, що йому було шкода ось так уривати розмову. До ранку ще було далеко. Ми не відчували ворожнечі. Сержант дрімав за своїм столиком – а наші бойові рани пекли і все одно не дали б заснути. Місіс Маклейн – гарна жінка, – почув голос за сусідніх град. Але, як подейкують в селищі, дивна. Може пройти повз і не привітатися. Товаришує тільки з однією пані – місіс Страйзен з 47-го будинку. Місіс Страйзен тут вважають трохи ну, несповна розуму. Ви бачили, який безлад в її саду. Місіс Маклейн ходить до неї щоденно. Більше нічого не можу сказати. Я більше нічого і не хотів знати. Проте Полу було цікаво дізнатися, звідки я і чому його хазяїн вирішив погратися зі мною у переодяганьку. Я задовольнив лише першу частину його цікавості, присвятивши решту нічного часу розповідям про мою країну. Сподіваюсь, садівник Пол отримав вдосталь цікаву інформацію, щоб перетравлювати її наступні кілька тижнів. З відділку вийшли разом. Як і обіцяв, я взяв провину за нічну сутичку на себе. Мігель поручився за мене, запросив сержанта з усією родиною на безкоштовний перегляд нашого фільму. Дезмонт потицяв йому в обличчя кількома вирізками з газет, де красувалися наші переможні пики. Ліза чимно вибачилася за мою поведінку, котра притаманна творчим людям. А я присягнувся чудовому сержанту ніколи не змішувати віскі з портвейном. Що таке змішувати віскі з Портвейном, той не зрозумів. Але розчулився, дізнавшись, що перед ним – підкорювачі Голлівуду. Попросив Деза посприяти в отриманні автографа Пітера Реткліфа для своєї доньки і, виписавши символічний штраф, провів нас аж до виходу. Все склалося якнайкраще. У ресторані добросердого Мігеля на нас чекав чудовий сніданок з новим фаршированим каплуном, на який ми запросили і постраждалого поля. Сонце світило. Тихий океан здіймав і закручував свої білі гребені, схожі на рурочки айскріма, що продавці-китайці нашкрябували теплими лопаточками у вафельні стаканчики щасливих відпочивальників. На обрії вистрибували з води дельфіни. У звиви хвиль вибрикували серфінгісти. Ліза була в новому білому сарафані. Дез ніс її кошик. Мігель голосно вітався чи не з кожним перехожим. У мене перестало нити зап'ястя і пожовтів сенець під лівим оком. Сержант Маркус Дрейк стояв на порозі відділка, мріючи про автограф Гаррі Поттера. Все склалося якнайкраще. Крім одного, ми не знайшли те, заради чого приїхали. Місіс Маклейн, Нью-Йорк, 2013 рік. Вечір у Нью-Йорку після закінчення фестивалю Трайбека видався дощовим, як і два попередніх. Ресторанчик на першому поверсі готелю Джонсон був ущердь забитий народом. Але столик, котрий замовив збишек ще вчора, стояв посеред галасливого океану, немов острів, недосяжний для тих випадкових гостей, хто забігав рятуватися дощу. Збишика Залеськи тут поважали. Він зосереджено витягнув серветку з позолоченого колечка, розправив її на колінах і стривожено поглянув на супутницю. Ти куди? Зараз принесуть їжу. Мені треба подзвонити. Дзвони тут, ривниво гмукнув Збишик. Але вона підвелася і пішла до виходу. Він з тривогою дивився у слід. Кожна хвилина, проведена з нею, здавалася йому безцінною. Тепер цих хвилин поменшає. Вулиця дихала свіжостю омитого асфальту. Від розпливчастих відбитків світла, що, мов, екзотичні рибини плавали в калюжах, здіймалася кольорова пара. Щільний ряд автомобілів, припаркованих перед рестораном, шкірився в широких усмішках. Швейцар з подивом глянув на жінку, яка примостилася на спині кам'яного лева під навісом ресторану і почала натискати кнопки мобільного. Навіть спробував дослухатися до розмови. Джоше, це я! Дякувати Богу! Я вже почав хвилюватися!» Фестиваль закінчився? Так. Ти її бачила? Так. Підійшла? Ні. Чому? Ну, певно, мені варто було приїхати з тобою. Не варто. Я все вирішила сама. А що саме? Не розумію. Ти з нею говорила? Ні. Але ж ти кажеш, що її бачила? Бачила. Чому ж не підійшла?» Мовчання. «Ти зараз де?» «В готелі, лягаю спати». «А що це шумить?» «Я відчинила вікно, тут спекотно». «Навіщо ти відчинила вікно?» Джоше, ну не вважай мене ненормальною, все в порядку?» «Захотіла подихати дощем». «Ти ж кажеш, що спекотно». «Так» але задушливо, після дощу, не хвилюйся. Я зараз же вилітаю за тобою. Не варто, у мене вже є квиток на ранок, ми розминемося».